і виконувала головну роль у ньому. Її несла течія, підхопивши шхуну пір'їнку в міцні свої обійми, і чи не вперше в житті вона не пручалася, а навпаки майже завмирала від казкової мелодьки тієї течії, бо вона зачаровувала. Але чи можна бути таким бевзем у відкритому морі, де крім благородних дельфінів та рядових риб мешкають кровожерливі акули та пекучі медузи, а ще ж існують стихії, шторми та дев'яті вали, рифи та скелі. Чому вона не зупинилася тоді на старті, а гнала, мов навіжена? Чому? Якби знав, де впадеш, то підстелив би собі. Закрутило її в шаленому танку, завертіло, і найважливіше, що чомусь і не робила спроб зупинитися. В Києві, на місточку кохання, вона сказала владові так. Весілля зробило ручним, попри невдоволення влада, бо ще хтось буде милуватися його дружиною, це неподобство. Він навіть до власного весілля ревнував свою Оксанку. В найкращому київському ресторані зібралася еліта Києва. З Оксанного боку лише найближча родина. Від влада знані та потрібні люди міста. Таких назбиралося до півтисячі. Оксані до всього цього було байдуже. Вона далі відчувала себе легкою пір'їнкою над тим безвільним морем людських образів та вад. Її батьки піднесено прийняли своїх так званих нових родичів. Це ж так приємно, коли ти знаєш, що віддаєш свій найбільший скарб в добротні руки. Батьки Владислава, окреміша розмова. Цей Ізмунд Владиславич наче радів за сина, принаймні це досить міло показував. Дівчинка ж бо позитивна в усіх відношеннях, а те, що зне зовсім їхнього кола, у світлі останніх вігень у державі, здавалось навіть цікавим. Так і сказав ділейним голосом, хоча швидше за все, то була чергова личина – Запопадливо приклеєна на обличчя. Навіть великим Янусом це не назвеш. Дивувала реакція Ірени Георгівни. Він відсутність будь-якої. Зустрічалася для обговорення і питань лише з Ягизмундом Владиславовичем. Так одного разу вона прийшла на спільний обід з Оксанними батьками, стиснуті до білого губи Сірі шкляні очі. Вона за дві години перемовин не зронила і півслова. Лише мовчки сиділа, бліда, наче мармурова статуя, зосередивши погляд на сцені навпроти і раз по раз відцьорбувала мінералку. Влад час від часу зиркав у її бік. Очі сина при цьому не обіцяли нічого доброго для матері. Оксаня аж похололо всередині від помічного. Однак, коли він переводив погляд на Оксану, то відразу змінювався, виходило сонце, і воно було таке лагідне. Дивувало дівчину ще одне, Ірана Георгіївна. Не робила жодних спроб зустрітися з нею, навіть випадково вилаяти, пригрозити, або ще якось Отруїти життя. Не вірила Оксана, що жінка перемінилася. Швидше за все чекала слушної нагоди. Женячка сина – це ж не вирок. Але можна не сумніватися, вона надолужить згайне. Як умілий та терплячий хижак, лише зачаїлася. Весілля пригадується Оксані, калейдоскопом безконечно пістрявих образів, наче блискучий новорічний дощик. От нареченій з голови свекруха скидає фату, звичай такий, натомість кладе хустину, символ жіноцтва. Очі жінок зустрічаються, тієї, що віддає в руки тій нахабній чужинці-селюці, найбільший у світі скарб, свого сина і тієї молодої нареченої, залюбленої в життя, в добро, у людей, яка ще досі вагається, чи готова нести нову для себе ношу. Оксана не сонце в очах, вдаряється об кригу в погляді Ірени Георгівни, навіть підняті кутики в уст, удбайливо дбайливо усмісці, не рятують ситуації. Оксана відчуває, як з її плеча злітає додолу легка фата безтурботності, а натомість жінка, яка мала б стати її другою мамою, і Оксана, впевнена неї, ніколи не стане, кладе хустину важкою крижаною наміткою. У вітальні восьмикімнатної квартири в центрі Києва Зліплена квартира з двох чотирикімнатних на двох поверхах, Оксана почувається, немов у музеї. Полотна оригінальних знаних та відомих колись митців на стінах під ногами перські килими, в яких ноги тануть, занурюючись, немов у сніг, вази з різних китайських епох, золочені годинники, такий самопосуд. Хіба можна з нього їсти? Кухарка Женя на кухні. Прибирання та прання – це також не для ніжних рук, а цього будинку. Мама старости грубки Ритки –